Говард Філіпс Лавкрафт. «Поклик Ктулху». Переклад Дар'ї Семенової. Дуже ймовірно, що від таких потужних сил чи створінь могли зберегтися якісь рештки, зберегтися від тих давніх часів, коли свідомість проявлялася, мабуть, у формах і способах, Мертвих від давніх давен ще перед тим, як навала людського племені заполонила цей світ. У формах, пам'ять про яких живе хіба що в поезії та легендах, де їх називають богами, чудовиськами, міфічними створіннями усіх різновидів Елджернон Блеквуд Перша. Глиняний жах. Я гадаю, що найбільше благо з усіх, які існують в нашому світі – це неспроможність людського розуму зіставити все, що йому відомо про реальність. Ми живемо на тихому острівці невігластва посеред темних назорих морів, і нам судилося не зважуватись на далекі мандрівки. Наші науки, кожна з яких простягається у власному напрямі, досі не спромоглися завдати нам відчутної шкоди – але рано чи пізно уривки незбагненного досі знання зберуться докупи, і перед нами відкриються такі жахливі перспективи дійсності і нашого жалюгідного становища в ній, що ми або збожеволіємо від цього откровення, або вточемо від світла у спокій і затишок нових темних віків». Теософи усвідомили велич грандіозного космічного циклу, в якому існування нашого світу і людського племені лише скороминуща випадковість. Вони припустили можливість того, що деякі дивогляди минулого живий до нині, кров захолола або жилох від цієї думки, якби вона не була висловлена заспокійливим, оптимістичним тоном. Але немислителі дали мені змогу зазирнути в ці прадавні часи, які нам заказано знати. Від згадок про побачене мене дере мороз по шкірі, а від наявних нам снів я боюся збожеволіти. Це відкриття, яке кожен момент бачення страхітливої істини, настало несподівано від випадкового поєднання розрізнаних речей. Цього разу допису в старій газеті і нотаток покійного професора. «Поронь Боже, щоб комусь іншому трапилось поєднати таке, що ж до мене, то я, якщо житиму, ніколи не зважуся вказати на сполучення ланок цього страшного ланцюга. Гадай, що і покійний професор теж збивався до віку отримати в таємниці те, що дізнався». І що він би знищив свої нататки, якби його так зненацька не спіткала смерть. Моє знайомство з цією справою розпочалося взимку 1926-1927 років, коли нагло помер мій двоюрідний дідусь Джордж Геммел Енджел, фахівець із семітських мов, почесний професор у Браунівському університеті у Провіденсі, що в штаті род айленд Професор Енджел був широко відомий, як знавець давніх текстів, і до нього часто зверталися керівники відомих музеїв, щоб його, тож його смерть у 92-річному віці привернула увагу наукової громадськості. Інтерес до події посилився ще й тим, що причину смерті не було остаточно з'ясовано. Професор помер, коли повернувся додому пароплавом із Ньюпорта. Очевидці свідчили, що він упав по дорозі з порту, зіштовхнувшись з якимось негром, схожим матросом, який вирунув з підворотні кришла. Їх там багато. На стрімкому схилі пагорба, яким можна було навпростець дістатися від порту до будинку найбільшіка на Вільямс-стрит. Лікарям не пощастило знайти видимих ознак функціональних порушень в організмі покійного. І після тривалих суперечок вони дійшли висновку, що якесь незрозуміле ураження серця, до якого додався швидкий підйом на такий крутий схил, у такому похилому віці, і стало причиною кінця. На той момент я не мав підстав засумніватися у такому висновку, але згодом запідозрив дещо інше, і навіть більше, ніж просто запідозрив. Оскільки я був спадкоємцем і виконувачем духівниці свого двоюрідного дідуся, бо він то помер бездітним удівцем, я був зобов'язаний ретельно проглянути його папери. З цією метою я зібрав усі його папки, і скриньки і перевіз їх до свого помешкання у Бостоні. Більшість розібраного матеріалу згодом буде видрукована американським археологічним товариством, але одна зі скриньок надзвичайно мене спантеличила і її мені не хотілося показувати нікому іншому. Вона була замкнена, і я не знайшов ключа, поки додумався подивитись на зв'язці ключів, яку професор носив у кишені. Тоді мені вдалося відчинити скриньку, але таким чином я тільки натрапив на іншу, куди важчу перешкоду. Але що могли означати дивний глиняний барельєф, папери з якимись записами і газетні вирізки, які я знайшов у цій скрині? Чи не потрапив мій дідусь на старості років на приманку якогось дурів світства? Я вирішив відшукати того дивакуватого скульптора, який безсовісно зважився порушити розумову рівновагу старої людини. Барельєф Являв собою нерівний прямокутник, менше дюйму завтовшки і приблизно 5 на 6 дюймів у площині. Створений він був, очевидно, в наші часи. Хоча модель була ж ніяк не сучасна, якщо говорити про атмосферу, яку вона навіювала. Хоча примхи нашого кубізму і футуризму незлічені й дикі, нечасто вони передають ту загадкову узгодженість, що криється у доісторичних письменах. А більша частина цих зображень, очевидно, належана до письмен. Хоча у своїй пам'яті, попри моє досить близьке знайомство з численними паперами і колекціями дідуся, я не спромігся знайти, бодай, чого-небудь хоч трохи схожого на ці зображення. Ані натяку на хоч які-небудь віддалені їхні зв'язки з тим, що мені довелося бачити». Над цими ймовірними ієрогліфічними знаками була зображена фігурка, яку художник розмістив згідно з якимось своїм задумом, хоча імпресіоністичне виконання не дозволяло чітко уявити його намір. Здавалося, що це є якесь чудовисько чи символ, що позначав чудовисько такої форми, яку могла б витворити лише хвора уява. Якщо я скажу, що в моїй дещо екстравагантній фантазії воно продовжувало одночасно образи спрута, дракона і гротескної подоби людини, я не відійду далеко від духу зображення цієї потвори. М'ясиста, із щупальцями голова сиділа на почварному, лускатому тілі з куцами, недорослими крильцями. Але саме загальний образ цієї фантастичної істоти шокував глядача, справляючи на нього жахливе враження. За фігурою автор спробував створити архітектурне тло, виліпивши якусь подобу велетенських споруд. До цього химерного зображення, окрім стосу газетних вирізок, прикладалося кілька аркушів із недоволення. Недавніми записами рукою професора Енджела, які він робив анітрохи не дотримуючись літературного стилю. На документі, який здавався мені головним, був заголовок: Культ Ктулху, старанно виведений друкованими літерами, щоб полегшити прочитання незнайомого слова. Цей рукопис було поділено на дві частини, перша з яких називалася 1925 «Сон і тлумачення сну Г.Е. Вілкокса, будинок 7 за Томас Стрит, Providence, Род Айленд». А друга – свідчення інспектора поліції Джона Р. Леграса, будинок 121 за Б'єнвіль Стрит, Новий Орлеан, Луїзіана на засіданні Американського археологічного товариства 1908 року, зауваження з того частого приводу, а також повідомлення професора Вебба. Інші розрізнені аркуші містили короткі нотатки, деякі були записані химерних, е, записані химерних слів різних людей, деякі – цитатами з теософських книжок і журналів, зокрема з «Атлантиди і втраченої Лемурії», в. Скотта Еліота, а решта – примітками щодо таємних товариств і прихованих культів, що засновані в давні часи, діють і із посиланнями на виписки з таких міфологічних і антропологічних джерел, як «Золота гілка» Фрезера і відьомський культ у Західній Європі «Міс Мюррей». Що ж до газетних вирізок, вони здебільшого стосувалися невизначних випадків психічних розладків – із спалахів масового маніакального психозу навесні 1925 року. У першій половині головного рукопису розповідалися про одну дуже цікаву історію. Виявляється, 1 березня 1925 року до професора Енджела прийшов худорлявий чорнявий молодик, очевидно, знервований і екзальтований. Він приніс глиняний барельєф, на той момент ще зовсім вогкий і свіжий, у його візитній карці було зазначено ім'я Генрі Ентоні Вілкокса, і мій дідусь одразу зрозумів, що це наймолодший син досить відомий в тих краях родини, який останнім часом вчився на скульптора у Род-Айлендській художній школі і мешкав на квартирі у будинку Флер-Далі поряд із цим закладом. Вілкокс був скоростиглий молодик, знаний своєю художньою обдарованістю, але відомий також і неабиякою ексцентричністю, і від дитинства він захоплено слухав оповідки про дивовижні події і бачив чудернацькі сни, які мав звичку розказувати всім охочим слухати. Себе він називав психічно надчутливим, але врівноважений люд старовинного торгівельного містечка погоджувався на тому, що він попросту дивакуватий. Ніколи не буваючи часто поміж товариства і зі свого кола, він поступово взагалі зник і звіднокола, і тепер був знаний лише невеличкій групі естетів інш... з інших містечок. Навіть місцевий клуб «Ровіденсу», вірний консервативним поглядом, визнав його досить таки безнадійним. Підставою для візиту, повідомляв професорський рукопис, стала Потреба скульптора в археологічній довідці, яка б допомогла розшифрувати іерогліфи на барельєфі. Він говорив замріяно і пішномовно, у такий спосіб, що вказував на нещирість молодика і заперечував можливість приязного ставлення. Мій дідусь у своїй відповіді був дещо різким, оскільки свіжість барельєфу натякала на потребу чого завгодно, але не на аналогії з галузі археології. Відповідь молодого Вілкокса, яка настільки вразила мого дідуся, що він запам'ятав і записав її слово в слово, була фантастично поетичною. Це, здається, було типовим для всієї розмови і, як я вже тоді зізнався, дуже характерним для свого самого юнака. Він сказав, «Справді вона нова, бо я її зробив минулої ночі, марячи у про дивні міста». Але ці сни – давніший зазамріяний тир, чи засмисленого спінкса, чи оперезаний садами Вавилон. І він почав безладну оповідь, яка несподівано пробудила заснулі спогади і розпалила цікавість мого дідуся. Попередньої ночі відбувся незначний землетрус, проте найсерйозніший з тих, який відчувався у Новій Англії за кілька років. Це серйозно розтривожило уяву Вілкокса. Уклавшись спати, він побачив дивний сон. Перед ним виникли величезні циклопічні міста із гігантських будівель, споруджених з монолітів, що впали з неба. Спливають зеленою морокою і затаїли в собі загрозу. Стіни колонни, пописані іерогліфами, і звідки знизу звучить голос, чи навіть не голос, а якесь примарне відчуття, яке лише уява перетворює на звуки. Але він спробував відтворити його майже невимовним скупченням літер – ктулху втагн. Це словесне скупчення спонукало до спогаду, який схвилював і занепокоїв професора Енджела. Він розпитував скульптора з науковою пристрастю, якому пильніше роздивлявся барельєф. У роботі, над яким юнак прокинувся, змерзнувши в одному лише оспідньому одязі, коли пробудження зненацька приголомшувало його. Згодом Вілкокс розповів, що мій дідусь винуватив свій похилий віку тому, що так повільно розпізнавав і єрогляфи, та й саме зображення. Багато запитань здалися, відчуваюч... здалися відчувачу вкрай недоречними, особливо ті, що намагалися з'ясувати, чи не пов'язаний він із підпильними культами чи товариствами. Вілкакс не міг зрозуміти, чому професор постійно обіцяє тримати в повній таємниці, якщо його допустять до її участі у якій-небудь масовій, містичній чи поганській релігійній організації. Коли ж професор Енджел упевнився, що скульптор нікого, нічого не знає про жоден культ чи таємну секту, він поставив гостеві вимогу надалі звітувати про свої сни. Наслідки не заварилися. Після першої бесіди у рукопису занотовано щоденні відвідини юнака, під час яких він переказував пригаломшливі фрагменти нічних марень, повсякчас пов'язані з якимись велетенськими таємними кам'яницями, з яких плющить вода, і з чиїх глибин голос чи свідомість вигукує монокон... монотонну Тарабарщину, що таємничо вражає розум і непридатна до передавання на письми. Два часто повторюваних звучання – ті, що можна передати набором літер – ктулху і рльєх. З подальших записів випливало, що 23 березня Вілкокс не з'явився. Розпіти у співмешканців з'ясували, що його схопила якась незрозуміла лихоманка, і родина забрала хлопця додому на вортмен Стріт. Він зарепетував серед ночі, розбудивши інших художників, що мешкали в тому будинку, і відтоді або лежав непритомний, або метався в гарячці. Мій дідусь одразу ж зателефонував його батькам і з того моменту уважно стежив за перебігом хвороби. Часто заходив до доктора Тобі на вулиці Тайер, який опікувався хворим. Розум мака затьмарений лихоманкою, очевидно, був у полоні таких дивних явищ, що доктора Мимовіль кидало в дрож, коли він переказував про них своєму дідові. Тепер юнакові виділися не лише ті дива, які він бачив раніше, а також у його марвах з'явилися якісь дивні образи, створіння гігантського зросту, аж до хмар, яке... Підступало до нього. Юнак жодного разу не описував створіння, яке воно, але окремі вказані в гарячі слова, що їх переказував доктор Тобі, запевнили професора, що це має бути ті, те саме безіменне чудовисько, яке він намагався зобразити у примаренні ним скульптурі. Доктор зазначав також, що згадки про це створіння неодмінно передували черговій втраті свідомості. Температура його тіла, що досить дивно, не дуже перевищувала, звичайно, але загальний стан, який, незважаючи на цю деталь, давав більше підстав діагностувати, власне, лихоманку, а не розумовий розлад. 2 квітня, біля третьої години дня, усі симптоми вілкоксовіської недуги раптово зникли. Він підвівся в ліжку і здивовано побачив, що опинився вдома. Ні про що з того, що сталося з ним вночі вноч... з... 22 березня, у вісні насправді, він не пам'ятав. Лікар оголосив його здоровим, і за три дні він повернувся до свого помешкання. Але професорові Енджелу він уже більше ні до чого не прислужився. Після одужання не лишилося жодного сліду дивних марень. І мій дідусь за тиждень перестав запитувати його нічні переживання, які перетворилися на беззмістовні і непотрібні описи до 100 звичайних візій. На цьому перша частина рукопису закінчувалася, але посилання на деякі розрізані нотатки дали мені багато матеріалів до роздумів. Настільки багато насправді, що лише закоренілий скептицизм, на якому тоді ґрунтувався мій світогляд, був причимною того, що й далі не довіряв митцеві. Мені е, йдеться про записки, що змальовували сни різних людей за той самий період, коли на долю молодого Вілкокса випало бачити ці дивні видіння. Здається, моєму дідусеві вдалося швидко розпочати надзвичайно широке розслідування поміж майже всіх своїх друзів, у яких він вважав доречним попросити описи їхніх снів і дотування будь-яких гідних уваги недавніх візій. Запитання, здається, було сприйнято по-різному, але, певно, від, е, щонайменше, він щонайменше отримав більше відповіді, ніж могла б опрацювати звичайна людина без секретарської допомоги. Оригінальне листування не збереглося, але в нотатках залишився ретельний і досить довгий огляд кореспонденції. Представники суспільних і ділових кіл. Традиційна сіль землі Нової Англії. Майже всі дали негативну відповідь, хоч в деяких з них були тривожні, але безфо безформні нічні марення. Завжди між 23 березня і 2 квітня, коли молодого Вілкокса лихомалнило. Людей від науки зачепило трошки більше. В чотирьох випадках неясні описи стосуються побіжних Роблисків дивних пейзажів, а один раз згадано жах від чогось аномального. Найбільш доречними виявилися відповіді художників і поетів. І я знаю, яка почалася паніка, якби вони мали можливість зіставити свої враження. Оскільки самих їхніх листів, знову ж таки, не було, я підозрював, що укладач ставив наївні запитання або ж відрегадував листування на підтвердження того, що йому кортіло побачити. Ось тому мені надалі здавалося, що Вілкокс, якимось чином обізнаний з попередніми відомостями, які мав мій дідусь, обманював його старого науковця. А от відповіді, які отримував він, від, він отримував від людей, що живуть у світі художніх образів, воїстину вражають уяву. Від 28 лютого до 2 квітня чимало хто з їхнього числа басів, бачив у вісні дуже дивні речі, химерність яких незмірно зросла в той час, коли скульпторові марилися у гарячці. Більше чверті з тих, хто відповів на прохання професора, оповіли про видовища і напівзвуки, схожість з тими, що описував Вілкокс, а деякі сновидців зізналися, що страшенно боялися гігантського безіменного чудовіська. Один випадок, на якому професор засередився окремо, закінчився дуже сумно. Йшлося про одного знаного архітектора, що захоплювався теософією та окультизмом. Він з'їхав з Глузду того самого дня, коли молодого Вілкокса схопила лихоманка і за кілька місяців віддав Богові душу, беззупинно волаючи порятувати її від якогось страшилища спекла. пекла. Якби мій дідусь, наводячи ці спогади, зазначив прізнання сновиців, а не позначав їх номерами, то я міг би провести власне розслідування і спробувати перевірити достеменність зібраної інформації. Але також склалося, що відстежити мені вдалося лише кількох. Усі вони, однак, цілковито підтвердили запис у своїх свідчень. Я часто запитував себе, чи всі адресати листів професора були б так само спантеличені, як ці кілька. Добре, що пояснювати їм, як воно було, вже ніколи не доведеться. Вирізки з газет які, я, як я вже зазначив, повідомляли про випадки паніки, маніакальної чи девацької поведінки в людей протягом того ж періоду. Професор Енджел, напевно, скористався послугами якогось агентства з моніторингу преси, оскільки число витягів приголомшувало, а джерела походили з усього світу. Наприклад, наводився випадок нічного самогубства в Лондоні до одинак вистрибнув із вікна, розбудивши сусідів жахливим криком. Проте саме свідчить сумбурний лист до редакції південно-американської газети, де фанатик із позбавлених із побачених візій робить висновок про жахливе майбутнє всього світу. Повідомлення з Каліфорнії сповіщає про те, що членами товариства Теософів роздали білі шати для якоїсь знаменитої відправи, що ніколи так і не відбулася. Тоді ж, як джерела з Індії стримано сповіщають про те, що місцевий люд наприкінці березня перебуває в неспокійному стані. Захід Ірландії теж повниться дивними чутками й оповідками. І художник-фантаст на ім'я Артуа Бонно на паризькому весняному салоні 1926 року виставив богохульне полотно «Пейзаж зі снів». А зафіксовані заворушення в божевільнях були такі численні, що лише якесь диво не дозволило медичні браті помітити чодернацькі збіги й дійти висновків про загадкові причини цього явища. Словом, це була страховита купа вирізок. Цим усе сказано. Тепер я вже навряд чи зможу заховатися за холодним раціоналізмом, який примусив мене відкласти їх байдужо без всякої уваги. Але тоді я був переконаний, що молодий Вілкакс уже чув від професора про ті речі, які ще раніше привернули його увагу до цієї справи. Друге Історія інспектора Леграса Про давніші події, які спричинилися до того, що сновидіння скульптора і барельєф стали такими важливими для мого дідуся, йшлося у другій частині його довжелезного рукопису. Виявилося, професор Енджел уже колись бачив зображення цього пекельного безименного чудовиська, застановлявся над невідомими іерогліфами, що могли поєднатися лише у якесь жаске слово «ктулху». Між цим усім був такий незбагненний і страхітливий зв'язок, що не доводилося дивуватися тому, як він напосідав на молодого Вілкокса, щоб той розповів про все бачене ним якомога детальніше. Давній казус трапився у 1908 році, 17 років тому, коли Американське археологічне товариство проводило свій щорічний з'їзд у Сент-Луісі. Професор Енджел, як і належить настільки авторитетній і обізнаній людині, брав помітну участь у всіх обговореннях. І саме він став одним із перших, до кого звернулися кілька сторонніх відвідувачів, які пов'язали зібранням висококомпетентних вчених мужів надію отримати вичерпні відповіді на свої запитання і експертні рішення своїх проблем. Поводерем цього гурту відвідувачів, який став незабаром центром уваги всіх учасників з'їзду, був нічим не примітний чоловік середнього віку. Він прибув аж із Нового Ерлеана у пошуках деяких відомостей, які неможливо було дістати із тамтешніх джерел. Звали його Джон Раймонд Леграс, і за фахом він був інспектором поліції. Він мав на меті показати те, задля чого він, власне, і забився сюди здалека гротескну, відразливу й, очевидно, дуже стародавню кам'яму фігурку, чиє походження ніяк не, спроміг... не спромігся визначити. Не варто думати, ніби інспектор Леграс хоча б трохи цікавився археологією. Навпаки, його бажання з'ясувати суть та призначення цього витвору мало суто професійні підстави. Ця фігурка, ідолфетиш, чи... Хоч би що це не було, дісталися поліції кілька місяців тому у лісистих болотах на півдні від Ногового Ерлана під час рейду на збіговисько гаданих прихильників культу Вуду. Церемонії виявилися настільки ні на що не схожими і жахливими, що поліціянти не могли не визнати. Вони натрапили на темний культ. Їм зовсім невідомий, що коли... куди... Перевершує своїм бузовірством диявольські обряди інших африканських культів Вуду. Про його походження не вдалося дізнатися нічого, окрім недола... недоладних і плутаних пояснень, добутих від захоплених учасників. Відтак стає зрозумілим і бажання поліції знайти знавців давнини, які б могли допомогти їм ідентифікувати страхітливий символ і таким чином відстежити походження культу, аж до його джерела. Навряд чи інспектор Леграс був готовий до того, що своєю знахідкою спричиниться до такої сенсації. Проте першого ж погляду на представлену річ було достатньо для того, щоб ви викликати у присутніх тут мучених мужів почуття захопленої цікавості, і, не мирнуючи часу, вони зібралися навколо, аби побачити мініатюрну фігурку, чия беззастережна чужорідність і дух істинної глибинної давнини так, ймовірно, свідчили про невідкриті прадавні світи. Відразливий витвір не вдалося пов'язати з жодною відомою школою скульптури, проте, здавалося, сотні і навіть тисячі років залишили свої сліди на матовій зеленуватій поверхні ніким досі не баченого каменя. Фігурка, яку повільно передавали з рук до рук для ретельного та обережного огляду, була 7-8 дюймів заввишки і виконана з довершеною художньою майстерністю. Зображене чудовисько, мало обриси, віддалено подібні до людського тіла, але го голова його була схожа на восьминого. Обличчя складалося з купи щупальців, лускате тіло скидалося на гумове, задні передні ноги мали чотирнадцькі кіхті, а позаду здіймалися довгі вузькі крила. Ця істота, сповнена, здавалося, несамовитої неприродній злостивості, була опасиста і сиділа навпочепки в загрозливій позі на прямокутній брилі п'єдесталу, вкритому невідомими письменами. Кінці крил торкалися заднього краю брили, сиділа вона в центрі, а довгі покручені кіхті, складених у стиснутих ніг, вхопили передній край і простягнулися вниз і ще на чверть висоти п'єдесталу. Голова спрута була нахилена вперед, так що кінці щупальців із обличчям зачіпали тильний бік величезних передніх лап, які стискали підняті коліна тварюки. Вигляд цього створіння був неймовірно життєподібний і, до того ж, страшний, оскільки природа його була зовсім незрозуміла. Його продавній вік, що неможливо обчислити роками, не викликав сумнівів, Проте не вдавалось оглядіти в ній які-небудь риси, що свідчили про її зв'язок з будь-яким знаним стилем у немистецтві, який зародився при самих початках земної цивілізації, рівно як і за будь-якого іншого часу. Окрім того, сам матеріал, з якого фігурка була зроблена, являв собою загадку. Губчастий, зеленкуватий чорний камінь із золотистими чи переливчастими цяточками і прожилками навіть віддалено не скидався на будь-яку речовину відому геології чи мінерології. Літери на п'єдесталі так само таїли свою сутність. Ніхто з присутніх, незважаючи на те, що тут була половина світових експертів у цій царині, не змогли скласти бодай приблизного уявлення хоча про невіддалишню спорідненість цих знаків з будь-якою земною мовою. Як і зображена істота та матеріал, у якому її було виконано, письмена належали світові жахливо далекому і відмінними від людського суспільства, з яким ми знайомі. Світові, що страхітливо нагадував про прадавні поганські цикли життя, до яких наш світ і наші уявлення не мають жодного стосунку. І все ж таки, коли учасники зустрічі всі разом і кожен зокрема хитали головами і зізнавалися, що не мають ради на проблеми інспектора, був один чоловік, який відчув щось диво знайоме у фігурі чудовиська і написах. І він, трохи вагаючись, чи варто привертати увагу вченої громади до випадкового епізоду зі своєї практики, все ж вирішив розповісти про нього. Це був покійний Вільям Ченнінг-Вебб, професор антропології з Прінстонського університету. Дослідник із досить солідною репутацією. 48 років тому професор Веб брав участь у експедиції до Гренландії та Ісландії в пошуках нових рунічних написів, які йому знайти так і не пощастило. І от там, на далекому північному узбережжі Західної Гренландії, він напотрапив чи то на плем'я деградованих ескімосів, чи то на гульт, культ, гурт прикильників дивного культу, які сповідують форму дияволопоклонництва, що вразила його жадобою до крові і гидотними ритуалами. Гіншеські моси про цю віру знали дуже мало і згадували про неї лише з дрожем, говорячи, що вона походить з бозна яких часів, давніших за саме створення світу. Окрім неподібних обрядів і людських жертв, цей культ передбачав традиційні ритуали, зокрема до вищого страшного старшого з дияволів Торнасука, і професор Веб ретельно спостерігав за старим. Енгекоком, тобто чарівником-жерцем, передаючи звучання його слів латинськими літерами настільки точно, наскільки можливо. Але тепер для вченої громади особливого значення не був фетиш, якому поклонялися ці віряни, навколо якого вони нестямно гуцали, коли над крижаними безкидами спалахувало вогнисте полярне сяйво. Це, як твердив професор, був грубий кам'яний барельєф, що зображував гедотного ідола і містив таємничі письмена. Наскільки він міг пригадати, це зображення було приблизно подібним у всіх важливих елементах до потворної штуки, яка зараз лежала перед зібранням ученого товариства. Ця інформація, яку присутній, затамувавши подих, вислухали з великою цікавістю, інспектора Леграса привабила ще душі, ніж інших. Тож він одразу ж завзявся закидати професора запитанням. Коли поліція заарештувала учасників ритуалу болотяного культу, інспектор занотував усну частину обряду, і тепер він просив професора, якомога точніше відтворити звучання слів, які той чув під час обряду від ескімосів-сатанистів. Потім вони прискіпливо зіставили кожне слово, і коли інспектор та професор визнали фактично ідентичність фразу, якою послуговувалися, пекель... послуговувалися два пекельні обряди, що їх відокремлювала така величезна шеографічна вистань, у залі запалала глибока тиша. Те, чим, по суті, ескімоські шамани й болотні жерці з Луїзіани заклинали своїх племінних ідолів, звучало приблизно однаково. Межі між словами відчувалися залежно від традиційних проміжків у фразі, коли вона вимовлялася голосно. Пгнемгмнуї був на крок попереду професора Веба, де деякі із затриманих ним на болоті покручі покручів переказали йому те, що стар старі жерці пояснили їм, що означають ті слова. Отож, це речення можна було перекласти так. «У своєму домі рельєху мертвий ктулху чекає у вісні». Усі присутні наполегливо просили інспектор розповісти більше про ритуали учасників потворного культу, і Леграс повідав якомога детальніше про те, що він побачив на тій заболоченій низині і цій історії, наскільки я зрозумів, мій дідусь надав першорядного значення. Від розповіді інспектора, на думку, спадали найдикіші фантазії міфотворців чи теософів, і е, відкрився вражаючий рівень космічної уяви в таких покидьків і навеличі, від яких ніхто не чекав би чогось подібного. 1 листопада 1907 року до поліції Нового Ерлеану звернулися мешканці південної території штату з розпачливим проханням захистити їх від страшної небезпеки. Тамтешні поселенці... Люди прості, але доброзичайні. Начатки тих, хто захищав Новий Орлеан під орудою Лафіта, опинилися в полоні жаху від невідомої сили, яка знущається з них і тероризує кожну ніч. Очевидно, це творили послідовники культу Вуду, але культу куди страшнішого, ніж усі досі відомі. До того ж, відколи в темному жахливому лісі, де ніхто не відважувався оселитися, почав лунати беззупинливий гуркіт та Тамтама, з навколишніх селищ безслідно зникли кілька жінок і дітей. З того лісу долинали божевільні зойки, несамовитий вереск, дикі наспіви, від яких кров холола в жилах, виднілися шалені танці диявольських вогнів, і людям, заявив переляканий поселенець, уже немає сили терпіти ці відьмацькі забави. Отож надвечір того ж дня загін із 20 поліціянців у двох фургонах і автомобілі з тремтячим посланцем у ролі провідника рушили в путь. Коли дорога стала непроїзною, вони залишили свій транспорт і кілька миль чалапали мовчки по болоту і крізь похмурий кипарисовий ліс, коли ніколи не зазирало сонце. Потворне коріння і зловісні обвислі петлі іспанського моху наступали їм шлях. І раз у раз купи вологого каміння чи рештки зруйнованої стіни підсилювали враження від натяків провідника на те, як важко ведеться тут місцевому люду. Картину доповнювали дивні форми дерева і порослі грибами острівці. Нарешті з'явилося поселення скватерів. Безладна купа хиж, і одразу ж до них збіглися історично збуджені мешканці, які скупчилися навколо кількох ліхтарів. Десь далеко попереду вже вчувався гуркіт Там-Тама і вереск, від якого тіла ціпаніло під жаху. Раз по разу долинав і спорином вітру. Червонуватий відблиск теж, здавалося, просочувався крізь рідкий підлісок попри безмежжя темряви нічного лісу. Хоч усі залякані скватери боялися знову залишитися віч-навіч із диявольським культом, проте жоден з них не погодився ступити бодай на один крок ближче до місця бісівського ритуалу. Тож інспектор Вілеграсу і 19 його колегам довелося самим без супроводу перевідника поринути в чорні глибини страшного лісу, до яких іще жоден з них навіть не наближався. Місце, в яку тепер зайшли поліціянти, віддавна мала погало славу. Суттєво недосліджена і невідома білим людям. У цих краях ходили легенди про приховане озеро, небачене оком смертного, у якому мешкало величезне безформне біле поліпоподібне створіння з очима, що світилися, і скватери пошепки розповідали про появу демонів, із кажанячими крилами, що опівночі вилітали з підземних печер, аби поклонитися йому. Казали, воно жило там, ще до приходу де естріб... есбервіля, до ласала, до індіанців, і навіть до появи всіх звірів і птаків у лісі. Воно являло собою чистий, нічний жах, і подивитися на нього було певною смертю. Але воно... Являлося людям у вісні, і таким чином вони знали достатньо, щоб триматися подалі. Нинішня водоїстська оргія насправді була лише кісточкою на тлі цієї огидної землі. Але розташування було досить поганим. Відтак, напевно, саме місце сектантської відправи жахало скватерів чи не більше, ніж шокуючі звуки і події. Лише вука поета чи божевільного могло б е, примиритися зі звуками, почутими командою Ілеграсом, мірою того, як вони насилу тюпали крізь чорну трісовину, назустріч червоному світлу і глухим звукам там там Бувають звуки, які більше притаманні людям, і звуки більше притаманні звірям. Жахливо чути їх, знаючи, що вони походять зовсім не від тієї істоти, від якої очікуєш. Тваринний жал і розбещеність оргії підносилися до демонічних висот виттям і несамовитими криками, що рокатали й греміли у нічному лісі, як виплески бурі з пекельної безодні. Час відчато, часу, безладний лемет стихав, і тоді в дії вступало те, що здавалося добре зі співаним хором хрипких голосів, який співуче повторював таку повтворну фразу чи замовляння, Тут поліціянти вийшли в ріденький пролісок і враз натрапили на галявину, де відбувалися бісівський рятувал. Четверо з них мало не поточилися з жаху, один з непритомнів, удвох вирвалися несамовиті зойки, які, на щастя, заглушила какафонія оргії. Леграс – плеснув болотної води в обличчя непритомному, і тепер усі стояли і тремтяче дивилися на страшне видовище. На природній галявині посеред болота був трав'яний острів, завбільшки приблизно з акр, без дерев і досить сухий. На ньому стрибала і крутилася зграя таких людських потвор, яку не міг би змалювати жоден художник, за винятком, хіба що Сайма чи Енгероли. Всі роздяг... розодягнені, покручені від лю... відлюдки, ревіли по ослячому, мукали і звивалися навколо величезного вогнища у формі кільця, посередині якого височів подекуди е, виринаючи у випадкових прогалинах. У стіні вогню велетенський гранітний моноліт заввишки мет... метра з два з половиною. На ньому стояла страшна вирізблена фігура, що здавалася недоречною мініатюрною. Ширше коло навколо вогнища утворювали десять шибениць, з яких звисали догори ногами дивні покручені тіла нещасних зниклих скватерів. Саме всередині цього кола сектанти хороводом стрибали ревіли з загальною масою, рухаючись зліво направо, у нескінченній вереверсі між кільцем трупів і кільцем вогню. Можливо, тільки завдяки вразливості власної уяви та гучності Луни того вечора одному з тих поліціянтів, збудливому іспанцю, здалося, що він чув з далеких темних глибин того лісу, що криє в собі давні легенди й жахи, пролунав відгук, антифон звукам цього страшного ритуалу. З цим чоловіком, Джозефом, де Галвезом, я згодом зустрівся і розмовляв. Справді, я переконався, що в нього дуже багато уяви. У розмові зі мною він сказав більше того, що почув биття величезних крил і побачив відблискочей та велетенську білу гору, що виднілася ген-ген з-за далеких дерев. Але я гадаю, що він наслухався за багато переказів перекасів із місцевого люду. А проте поліціянти хоч і вкрай нажахані, Отямились досить досить швидко. Вони пам'ятали, обов'язок для них над усе. І хоч у цьому юрмищі гуцало не менше як сотня вилупків, вони поклалися на спромогу своєї вогнепальної зброї і рішуче посунули на стовпище вар'ятів. Протягом п'яти хвилин стояв такий гармидар, щоб. Його не можна було описати. Поліціянти гатили вудоїстів на всі боки, стріляли, а ці втікали, і зрештою Елеграс нарахував щось більше 47 похнюплених полонених, яких він змусив швиденько вдягнутися і вишикуватися у шерегу між дворядами рядами поліціянтів. П'ятеро культопопклонників загинуло, двох серйозно поранених, несли на імпровізованих ношах інші полонені. Фігурку на кам'яному стовпі Леграс, звісно, обережно зняв і забрав з собою. Після надзвичайно втомливої подорожі назад до поліцейської дільниці полонених допитали і з'ясували, що всі вони були людьми низького стану, кровозмісного походження і з розумовими відхиленнями. Більшість були моряками, це Негрів і Мулатів, прибулих в основному з Ест-Індії чи португальського острова Брава, з островів Зеленого Мису додали відтінок водоїзму до цього різнобарвного культу. Але поліціянти, лише розпочавши розпити, одразу зрозуміли, що мають справу з чимось набагато глибшим і давнішим, ніж негритянський фетишизм. Хоч би якими вони були деградованими невігласами, ці створіння виявили неабияку впертість, коли мова доходила до правдивої, основної ідеї їхньої огидної віри. Вони поклонялися, як вони казали, великим древнім, які жили задовго до появи людей і прибули в наш молодий світ із неба. Тепер древні вже спочили в земних надрах і в морських глибинах. Але їх мертві тіла розповіли у вісні свої таємниці першим людям, які заснували культ, що не припинив свого існування. На цей-то культ поліціянти і натрапили. І полонені твердили, що він існував і існуватиме до віку, захований у віддалених пустках і темних закутках по всьому світу, доки великий жрець Ктулху постане зі свого дому в темряві могутнього Містерльєх і відновить свою владу над землею. Одного дня, коли зірки розташуватиметься належним чином, він покличе своїх вірних, і таємний культ буде завжди готовий звільнити його. А більшого поки що повідати не можна. Існує таємниця, яку не можна витягти навіть тортурами. Люди не є одинокими, розумними створіннями на землі. Бо вихідці з темряви вже спілкувалися з тими небагатьма поклонниками культу. Але це були невеликі древні. Жодна жива людина ніколи не бачила древніх. Вирізблина фігурка зображає великого ктулху, але ніхто не може сказати, чи інші древні подібні до нього. Тепер ніхто не вміє прочитати давніх написів, але їхній вміст передавався з вуст до вуст. Пісенний ритуал не становить таємниці, але його ніколи не проголошують при інших, лише вимовляють пошепки. Спів означав лише таке. У своєму домі Орлієху мертвий ктулху чекає у Лише двоє полонених були у здоровому глузді достатньою мірою, щоб визнати їх осудними і повісити. Інших відправили до різних психіатричних закладів. Жоден не визнав участь у ритуальних убивствах. Твердили, що вбивали чорні крилаті істоти, що прилетіли до них зі свого незапам'ятного стародавнього сховища у населеному духами лісі. Але про цих таємничих поплічників нічого певнішого так і не до... вдалося дізнатися. Усе, що поліції пощастило довідатися, йшло здебільшого від старезного метиса на ім'я Кастро, який твердив, що під час плавання побував у чужих портах і спілкувався з безсмертними служниками культу в горах Китаю. Старий Кастро згадав уривки жахливої легенди, на тлі якої блідли всі розмисли теософів, а люди і наш світ здавалися чимось зовсім недавнім і тимчасовим. Були часи, коли землею керували інші створіння, і вони жили у великих містах. Залишки їх, як переказав Кастро, зі слів безсмертних китайців, і досі знаходять у вигляді велетенських каменів на островах у Тихому океані. Усі вони померли без рік до появи людини, але існують способи повернути їх до життя, коли зірки звершать коло і стануть знову в правильній позиції у вічному кругообігу. І справді, вони прийшли з зірок і принесли свої зображення з собою. Великі древні, оповідав Кастро, не були зроблені з плоті і крові. Вони мають форму, чи то не доводить ця створена на зірках фігурка. Але форму не наповнювала матерія. Коли зірки стояли в потрібному порядку, вони могли переноситись із світу у світ через небеса. Але коли зірки стоять інакше, вони не могли жити. Але хоча вони вже більше не жили, вони насправді не померли. Усі вони лежать у кам'яницях, у своєму великому місті рельєх збережені закляттями могутнього Ктулху для славного Воскресіння, коли зірки і землі будуть знову готові їх прийняти. Але в той момент якась сила ззовні мусить допомогти їхнім тілам звільнитися. Закляття, що тримали їх цілими, не давали рівної міри, і їм розбити, зробити перший рух. І вони можуть лише лежати, прокинувшись у Темряві, і думати – поки в світі проплиматимуть незліченні мільйони років. Вони знають усе, що відбувається у Всесвіті, бо спілкуються передаванням думок. Навіть зараз вони розмовляють між собою у своїх могилах. Коли після безмежжя хаосу з'явилися перші люди, великі древні звернулися до найчутливіших із них – навіюючи їм віші сни, адже лише так їхня мова могла стати зрозумілою для розуму створених із плоті савців. Отож тоді, шепотів Кастро, ті перші обрані люди створили культ високих ідолів, що їм показали великі древні, ідолів, принесених у туманні віки стемних зірок. Цей культ ніколи не згине, поки зірки знову стануть у правильні позиції і таємні жерці піднімуть ктулху з його могили, щоб він оживив своїх підданих і відновив свою владу над землею. Дізнатися, що настав час, буде просто. Бо тоді людство стане таким, як великі древні. Вільним і диким, поза добром і злом, відкинувши закони і мораль, усі люди будуть кричати і вбивати, і веселитися. Тоді звільнені древні навчать їх нових способів кричати, вбивати, веселитися і радіти. І на всій землі розпочнеться кривава бійна, бо люди поринуть в екстаз, спричинений почуттям повної свободи, а поки що культ мусить за допомогою відповідних обрядів живити спогади про прадавні події і провіщати їхнє повторення. У давні часи обрані люди могли розмовляти з похованими в склепах древніми у вісні, але згодом дещо змінилося. Величне кам'яне місто Рлієх з монолітами і гробницями поринуло на дно океану. І глибокі води, заворожені давнім таємним закляттям, не дають спілкуватися навіть думкою. Але пам'ять про ті давні часи не зникла. І верховні жерці оголосили, що місто підніметься знову, коли зірки знову займуть потрібну позицію. Тоді... З землі вийдуть чорні духи, зацвілі й похмурі, обізнані з пересудами, яких вони наслухалися в печерах під недосяжним для людей морським дном. Але про них старий Кастро не насмілювався розповідати багато. Він ураз урвав промови, і з жодним умовлянням чи хитрощами не вдалося витягти з нього більше нічого на цю тему. Про розмір древніх він несподівано відмовився говорити. Щодо культу, він сказав, що здогадно його центр перебував посеред непрохідної Аравійської пустелі, де Айрем, місто Колон, спить поховане, ніким не бачене. Культ не має нічого спільного з європейськими відьомськими культами і практично незнаний поза колом своїх прихильників. Про нього не згадується у жодній з відомих книг, Хоча безсмертний китаєць розповідав, що у некрономіконі божевільного араба Абдула Аль-Хазреда є двозначні місця, які посвячений може зрозуміти по-своєму особливі рядки, які досі викликають чимало суперечок. «Немертве те, що вічність пролежить, разом із ним і смерть сама у вічність полетить». Леграс, глибоко вражений і спантиличений почутим, даремно шукав історичні витоки культу. Кастро, очевидно, не брехав, говорячи, що культ надійно засекречений. Знавці з університету Тулейну не змогли пролити жодного світла ні на культ, ні на зображення. І ось тепер детектив звернувся до найбільших авторитетів країни і нічого, крім гренландських спогладів, професора Вебба від них не почув. Оповідь Леграса на з'їзді викликала гарячковий інтерес – підкріплений до того ж і фігуркою, що відбилося на подальшому листуванні учасників, хоча майже не потрапило в офіційні публікації товариства. Обережність – перша настанова тих, хто звик мати справу з дури свідством і підробками. Леграс на деякий час доручив зберігати фігурку професору Веббу, але після смерті останнього вона повернулася до інспектора і залишилася в його власності, де я її недавно бачив. Це справжні жахлива річ і, безперечно, подібно до зробленої у вісні скульптури молодого Вілкокса. Те, що мій дідусь захопився розповіддю скульптора, мене не здивувало. Адже що можна подумати, коли знаєш роз... розвідане про культ Глеграсом і почуєш відчутливого юнака, якому наснилась не лише фігурка і єроглів. Точно такі, як на зображенні, знайденому в болотах і на гренландському диявольському барельєфі. Але він у вісні почув принаймні три слова з тих, які повторювали ескімоські дияволопоклонники і луізітанські покидьки. Те, що професор Енджел одразу почав ретельне дослідження, було цілком природнім. Проте мені особисто здавалося, що молодий вілкакс міг почути про культ в якийсь спосіб і вигадати кілька снів, аби підживити таємницю, водячи в оману мого дідуся». Описи снів і вирізки, зібрані професором, були, звісно, додатковим аргументом, що підтверджував його погляд, але моє раціональне мислення і безглуздість усього предмета відштовхували мене від того, щоб схилитися до висновків, які здавалися мені найбільш прийнятними. Отже, ретельно переглянувши рукопис, і зіставивши теософські антропологічні випуски з розповіддю Леграса про культ, я поїхав у Провіденс, щоб побачитись зі скульптором і висловити свій докір за те, що мені здалося, відвертим обманом похилого вченого. Вілкокс усе ще мешкав сам один у будинку флер де на Томас-Стрит у потворній вікторіанській підробці бретонського архітектурного стилю XVII століття. Чий тинькований фасад кидається в очі поміж привабливих будинків колоніальної архітектури на старому пагорбі під найгарнішою з усіх георгіанських дзвірниць Америки. Я знайшов молодика за роботою в його кімнатах. з розкиданих скульпторських проб одразу зрозумів, що він і справді наділений глибоким істинним талантом. Лись, я гадаю, про нього почують, як про одного з великих декадентів, адже він закріпив у глині й одного дня відіб'є у мармарі ті жахи й вигадки, які викликає до життя проза Артура Мейчана, а Кларк Едштон Сміт демонструє в поезії і живопису. Смаглявий, тендітний, дещо неохайний, він мляво обернувся на мій стук у двері і, не встаючи, запитав, у якій я до нього справі. Коли я не знав себе, він виявив деякий інтерес, адже мій дідусь будив у ньому цікавість, коли досліджував його дивні сни. Але так нічого зрештою не пояснив, навіщо це робить. Я не давав йому додаткової інформації з цього приводу, але спробував дещо схитрувавши, дізнатися, що йому вже відомо. Незабаром я впевнився в повній чесності скульптора, оскільки він розповідав про сни так, що не залишилось ніяких сумнівів щодо їхньої достоменності. Сновидіння і їхній осад на підсвідомості серйозно вплинули на його творчість, і він показав мені огидну статуетку, яка змусила мене затремтіти від жаху, який вона була призначена викликати. Вілкокс не пригадував, чи він бачив її оригінал, хіба що на власному зробленому в барельєфі, але контури ніби самі сформулювалися під його руками. Це, безперечно, було те велетенське створіння, про яке він марив у Лихоманці. Швидко стало ясно, що про таємний культ він справді нічого не знає. Окрім того, що зрозумів із наполегливих розпитів мого дідуся, тоді я став знову з'ясовувати, яким же чином могли виникнути у нього ці дивні враження. Він розповідав про свої сни надвисою поетично. Він розповідав про свої сни надвисою поетично. З жахливою ясністю я міг уявити собі вогке велетенське місто із слизького зеленого каміння, чия геометрія, як він дивно прокоментував, була взагалі неправильна. І злякано чути з-під землі голос, чи то справжній, чи уявний, ктулху втагн, ктулху втагн. Ці слова були частиною жахливого заклинання, яке нагадувало про те, що мертвий ктулху чекає у сні, лежачи в своєму кам'яному склепі в рельєху, і я був дуже стурбований, незважаючи на мої раціональні переконання. Я вважав, що Вілкакс десь випадково чув про цей культ, але швидко забув про нього, начитавшися книжок, де йшлося про страшні історії, пов'язані з чортівнею, або натішившись власними мараннями. Пізніше, завдяки своїй необійкій експресивності, почути підсвідомо втілились у снах, у барельєфі у страхітливій статуєці, яку я тепер побачив у нього майстерні. Отож, те, що він увів в оману мого дідуся, можна було пробачити. Юнак належав до такого типу, який мені ніколи не подобався. Водночас і дещо збуджений, і дещо невихований, але тепер я був цілком готовий визнати і його талант, і його порядність. Я попрощався з ним приєзно і побажав успіхів, яких він зможе досягти завдяки своїм здібностям. Загадка цього відразливого культу мене усе ще вабила. І часом я мрієм про те, що зможу прославитися, якщо мені пощастить з'ясувати його походження і розповсюдження. Я відвідав Новий Орлеан, поговорив із Леграсом та іншими учасниками того давнього рейду, оглянув страшну фігурку і навіть розпитав тих із полонених нечистивців, хто був досі живий. Старий Кастро, на жаль, помер кілька років тому. Те, що я тепер почув із перших вуст, хоча й було не більш, ніж детальним підтвердженням записів мого дідуся, знову вразило мене, оскільки я відчув, що знайшов слід дуже реальної, дуже засекреченої, дуже давньої релігії, відкриття якої зробила б мене відомий антропологом. Я тоді все ще притримувався твої точки зору переконаного матеріаліста. Якби би ж таке було можливо і тепер... І з майже незрозумілою впертістю ігнорував збіги між записами снів і старими вирізками, зібраними професором Енджелом. Єдине, що я почав тоді підозрювати, а тепер, здається, знаю це напевно, що смерть мого дідуся була аж ніяк неприродна. Він упав на вулиці, що піднімається на пагорб від старого порту, який просто кишить покручами з усього світу, після того, як його мимохідь штовхнув чорношкірий метис. Я не забув про це. те, що ідолопоклонники, захоплені в Луїзіані, належали до матроської братії, й до покручів. І не здивувався б, якби дізнався про те, що вони володіють таємними методами збереження у секреті своїх ритуалів і вірувань. Леграса та його людей, правда, залишили у спокої, але ж один моряк з Норвегії, який побачив зайвого, мертвий. Чи не могло розслідування мого дідуся за яке він узявся після зустрічі із скульптором дійти до недобрих вух. Гадаю, професор Енджел помер через те, що знав забагато, або мав можливість забагато дізнатися. І чи не суджено мені піти тим самим шляхом? Адже я знаю вже чимало. Третя. Божевілля з моря. Якщо небеса колись волітимуть зробити мені милість, вони могли б скасувати наслідки того, що мені на очі зовсім випадково трапився один газетний аркуш, використаний як обгортка. На цю річ я б ніколи не натрапив у звичайному плині свого життя, оскільки йдеться про старе число австралійської газети Sydney Bulletin за 18 квітня 1925 року. Це число залишилося поза увагою навіть тієї контори з моніторинку преси, яка на момент виходу активно збирала матеріали для дослідження мого дідуся. Я вже на загал відмовився від розслідування теми, яку професор Енджел назвав культ Ктулху. Я гостював у Патерсоні, Нью-Джерсі, у свого друга вченого куратора місцевого музею і приклетного мінеролога. Одного дня я переглядав експонати, надбало розкладені по полицях у сховищі, коли мою увагу привернуло дивне зображення на аркуші із старої газети «Під каміння». Це і було число «Сідней Бюлетін», про яке я вже згадував. Адже мій друг мав широке знайомство у всіх можливих кістцях світу, а картинка була автотипним видруком зображення жахливого кам'яного ідлу, ідола, майже ідентичного з тим, якого Олег раз знайшов на болотах. Нетерпляче, скинувши з аркуша цікаві для мінералога камінці, я уважно прочитав замітку до фотографії і з розчаруванням зрозумів, що для мене вона закоротка. Однак те, про що в ній йшлося, мало неабияке значення для мого призупиненого розслідування, і я обережно вирвав її для детальнішого вивчення. Ось про що в ній було написано. У морі знайдене судно, яке з невідомих причин залишилося без команди. Пильний прибув, тягнучи на буксирі некеровану новозеландську яхту, озброєну гарматами. На борту один живий і один мертвий. Відомо, що в морі відбулася кривава сутичка багато загиблих. Врявтований моряк відмовляється розповідати про деталі пригоди. У його речах виявлено фігурку дивного ідола. Ведеться... Слідство. Сьогодні зранку в гавань Дарлін Сіднея рейсом з Вальпараїсо прибуло вантажне судно пильне, що належить компанії Морісон. Воно привело на боксирі парову яхту Варта. Пошарпану, не керовано, але важко озброєну. Приписано на порт Дайедлін у Новій Зеландії і помістили 12 квітня на 34 години 21 хвилину південної широти та 152 години 17 хвилин західної довготи з одним живим і одним мертвим на борту. Пильний вийшов із Вальпараїсу 21 березня і 2 квітня був віднесений на південь від свого курсу через надзвичайно сильні шторми і велетенські хвилі. 12 квітня помічено накероване судно, і хоча воно мало вигляд покинутого, там знайдено одного живого моряка у лихоманці та іншого, який, очевидно, помер більше тижня тому. Живий стискав у руках жахливого кам'яного ідола приблизно футзав вишки. Щодо походження якого знавці з університету Сіднея, Королівського товариства і музеї на коледж-стріт, не спроможні дати жодного пояснення, який, згідно із свідченнями уцілілого, знайшовся в каюті яхти на невеличкому різьбленому вівтарі. Опритомнівши, моряк розповідав дуже дивну історію про напад піратів, який закінчився різаниною. Його звуть Густав Йохансен. Це норвежець цілком з розуму. Був другим помічником капітана на двохщогловій шхуні Ема з Окленда, яка вирушила до Каліято 20 лютого, маючи на борту 11 чоловік. Ема як він свідчить, затрималася і була значно віднесена на південь. Від курсу великим штормом 1 березня і 22 березня на 49, хвилині 50, на 49 годині 51 хвилина південної широти та 128 годин 34 хвилини західної годовготи натрапила на яхту «Варта», керовану дивною і зловорожою командою, що складалася з полінезійців і покручів. Отримавши категоричний наказ повертати назад, капітан Колінс зробив це. Зробити це відмовився, після чого дивна команда безпопереджена почала шалену стрінанину пашхуні з батареї латунних гармат, які були які були на озброєні яхти. Команда Емми стала відстрілюватися, і хоча шхуна почала тонути через пробоїни нижче ватерлінії, вони змогли наблизитися до яхти, взяти її на абордаж, щепитися з дикунською командою на палубі яхти в рукапаш і були змушені перебити їх усіх, трохи більших у числі, через їхню особливу мерзотну й відчайдушну, хоча вельми невмілу манеру бою. Трьох людей з Емми було вбито, у тому числі капітана Колінза і першого помічника Гріна, а решта вісім продовжили плавання на захопленій яхті під проводом другого помічника капітана Йохансена, простуючи наміченим курсом, бажаючи також з'ясувати, чи існував якийсь привід для наказу повертати назад. Наступного дня вони виявили острівець, який ніде не був позначений на карті, в цій частині океану і висадилися на ньому. І тут шестеро матросів, якимсь чином загинули на березі, хоча Євхансен чомусь замовчує, як це сталося, і каже лише, що вони впали у кам'яне провалля між скелями. Тоді вони вдвох зразу повернулися на яхту і спробували попливти далі, але на заваді їм став шторм 2 квітня. Що відбулося від. Відтоді, до порятунку, який прийшов 12 квітня, чоловік пам'ятає дуже туманно і навіть не пригадує, коли помер Вільям Брайден, його товариш. Очевидних підстав смерті Брайдена виявити не вдалося, ймовірно, причиною були сильні переживання або виснаження організму. Телеграфом із Дайнінна повідомили, що варта там широко відома торгівлею з. На найближчими островами океані й має лиху славу по всьому узбережжю. Володіли нею якісь непевні люди, покручі, чиї часі зустрічі й нічні походи в ліс привертало загальну увагу. Вони вирушили в море у великому поспіху одразу після шторму і землетрусу 1 березня. Наш оклендський кореспондент свідчить про бездоганну репутацію Емми та її команди, а Йохансена характеризує як тверезого і гідного моряка. Адмірал Тейсто починає розслідування з приводу всієї ситуації, в рамках якого постарається спонукати Йохансена, щоб він розповів про те, що сталося, відвертіше і детальніше. Оце, власне, і все, що розповідала стара газета. Якщо не на вміщену в ній фотографію пекельної фігурки, але це коротке повідомлення породило в мене цілу низку здогадів. Тут була сила селена відомостей, пов'язаних із культом Ктулху. І підтвердження того, що його прихильники мали дивні зацікавлення не лише на Суходолі, але й в морі. Що спонукало цю мішану команду, яка пливла зі своїм жахливим ідолом, наказати Еммі повернути назад? Що це за невідомий острів, на якому загинуло шестеро моряків з Емми, і про який Йохансен не бажає говорити? До чого прийшло розслідування віце-адмірала і що відомо про цей мезотний культ у Данідіні? І найдивовижніша річ, як пояснити глибокий і напівприродній зв'язок дат, що надав лиховісного і беззаперечного значення різним подіям, які ретельно занотував мій дідусь. 1 березня чи 28 лютого, з огляду на те, що події мали місце по обидва боки лінії переміни дат, стався землетрус і розпочався шторм. Із Данідіна Варта і її мерзотна команда так спішно вийшли в море, ніби були владно кимось покликані. А в іншій пілкулі планети поети і митці почали марити дивними мокрими велетенськими містами – у той час, як молодий скульптор у вісні виліпів фігурку страхітливого ктулху. 23 березня команда Емми висадилася на невідомому острові і шість моряків лишилися там мертвими. У цей день сни чутливих людей набули особливої сприйнятливості і затьмарилися жахом переслідування гігантським монстром. У той час, як і архітектор збожеволів, а у скульпторам разом почалася лихоманка. А як пояснити, що після шторму 2 квітня всі сни про місто в Мокві припинилися? І Вілкакс ураз вивільнився з полону дивної лихоманки. Як розуміти все це із гадки старого кастро щодо народжених на зірках древніх, які потім потонули в морських глибинах, і щодо їхнього прийдешнього правління, їхніх вірних прибічників і їхнього вміння насилати сни? Чи не опинився я на самісінському краю прірви космічних жахів, які не може стерпіти людина? Якщо так, то вони, напевно, лишаються жахами лише ймовірними. Адже якимось чином 2 квітня усе припинилося, хоч би звідки походила ця загроза, що була нависла над душею людства. Того вечора, розіславши усі потрібні телеграми і зібравши свої речі, я попрощався з хазяїном дому і вирішив потягом до Сан-Франциско. Менше, ніж за місяць я був дані Данідіні. Однак з'ясувалося, що там про дивних прибічників культу, завсідників, портових шинків відомо зовсім мало. У цих шинках завжди збиралося чимало гулящого люду, однак розповідали і про гурт покручів, які вирушали часом у гору, де палили багаття і били в барабани. В Окленді я дізнаюся, що Хо Йохансен повернувся з Сіднея, де він дав побіжні непереконливі слісвічення зовсім посивів, продав свій котедж на Вест-стрит і разом з дружиною притьмом подався додому в Осло. Про свою хвилюючу прогоду друзям він розповідав не більше, ніж чиновникам адміралтейства. І все, що мені вдалося дізнатися, це адреса Йохансена в Осло. Після цього я поїхав до Сіднея, де без жодної користі поспілкувався з моряками і членами віце-адміралтейства. На круглому причалі в бухті Сіднея я бачу варту, тепер продану для комерційного використання, але огляд цього чималого судна нічого мені не дав». Статуетка розкаряченої тварюки з головою каракатиці, тілом дракона і лускатими крилами на вкритому її п'єдесталі зберігається у музеї в Гайдпарку. Я довго і ретельно розглядав її і визнав витвором лиховісно вишуканої майстерності, зробленого з такого самого матеріалу – таємничого, жахливого, давнього і дивно неземного – на який я звернув увагу, глядаючи менший примірник, що зберігався Олег Грасса, куратор повідомив мене, що для геологів він явив суцільну загадку. І всі вони клялися, що у світі не існує каменю, подібного до цього. Тоді я з трепетом пригадав те, що старий Кастр розповів Олег Рассу про древніх. «Вони прибули з зірок і принесли з собою свої зображення». Збуджений досі незвіданим почуттям, я вирішив відвідати помічника Йохансена в Осло. Діставшися до Лондона, я одразу пересів на пароплав до норвезької столиці. одного осіннього дня висадився на гарному причалі у тіні гори Егеберг. Виявилося, що Хой Йохансен мешкає в старому місті короля Гарольда Гаардради, яке зберігало назву «Осло». Протягом усіх тих століть, коли більше місто ховалося під назвою Християнія, я швидко дістався туди на таксі і з тремтінням у серці постукав у двері гарного старого будинку з тинькованим фасадом. Відчинила сумна жінка в чорному і мене охопив розпач. Щойно вона пояснила ламану англійської, що Густава Йохансена вже немає на світі. Він і довго прожив після повернення, пояснила дружина, адже те, що відбулося на морі 1925 року, зламало його. Їй він розповів не більше, ніж іншим, але лишився товстий рукопис стосовно технічних питань, як, як він їй пояснив, писаний по-англійськи, очевидно для того, щоб вона його випадково не прочитала». Під час прогулянки вузькою вуличкою поблизу готенборських доків на нього з вікна на горищі впала пака паперів і збила його з ніг. Двоє індійських інді матросів одразу ж допомогли йому підвестися, але до того часу, як приїхала швидка допомога, він уже був мертвий. Лікарі не знайшли очевидних причин смерті та списали її на негаразди серця і ослаблене здоров'я. Коли я почув про це, серце моє стислося від жаху, який мене не покине, доки я теж не упокоюся. Внаслідок нещасного випадку чи іншим чином. Переконавши вдову, що я маю достатній стосунок до технічних питань її чоловіка, щоб отримати право на рукопис, я забрав його і почав читати, вертаючись до Лондона. Це був простий, безладний текст, наївна споря, спроба моряка скласти щоденник постфактум, що мав на меті описати день за днем останню жахливу подорож. Я не можу переказати його дослівно, з усіма туманними, багатослівними описами, але розповів достатньо про його зміст, щоб стало зрозумілим, чому плюст кітхиль, обайбіч пароплава став для мене таким нестерпним, що я заткнув вуха. Ватою. Йохансен, на щастя, знав небагато. Хоч він і бачив місто і створіння, але я ніколи не зможу спати спокійно, знаючи про жахи, що постійно чекають по той бік звичного нашого життя в часі та просторі. І про вражі сили зі старих зірок, що сплять під морськими водами, відомі й підтримувані своїми вірянами готовими, жадаючими пустити їх у наш світ, коли наступний землетрус знову підніме їхне кам'яне місто до сонця і повітря. Подорож Йохансена почалась саме тоді, як він розповів у віцеадміралтействі М, завантажена баластом, вийшла з Окленда 20 лютого і відчула на собі повну силу того породженого землетрусом шторму, який, напевно, і підняв з морського дна жах, що заповнив людські сни. Щойно команді вдалося відновити контроль над кораблем, вони попливли далі. Аж тут, 22 березня, на них напала піратська яхта «Варта». Я відчув біль помічника капітана, коли він писав про те, як його шхуну обстрілювали і потепили. Про темношкірих ідеопоклонників варти він розповідав з відразую. Було, було в них щось особливо гидке, через що їхне знищення здавалося майже обов'язковим. Йохансен висловлює щире здивування. Звинуваченням жорстокості висунутими проти його команди під час судового розслідування. Потім, прагнучи задовольнити свою допитливість, вони попливли далі, на захопленій яхті під командуванням Йохансена, і побачили велетенський кам'яний стовп, що стирчав з води на 47 годин 9 хвилин південної широти до 123 години 43 хвилини західної довготи, натрапивши на берег, укритий грязюкою, мулом та водоростями, його роджений велетенським кам'яними брилами. Один погляд, на який породжував у людини неземний жах. А за ними височіли споруди кошмарного міста Трупа, рельєха, побудованого у продавні доінсторичні часи з гидкими істотами, які добулися сюди з темних далеких зірок. Тут лежить великий Ктулху з усім численним почтом своїх прислужників, які чекають свого часу в позеленілих слизьких склепах, і тепер уже посилають свої заклики, що їх чують у вісні чутливі люди, і владно кличуть своїх вірних повстати і відновити давній культ на землі. Усього цього Йоханса не знав, але Бог відає, незабаром він побачив достатньо гадаю що насправді з морської глибини піднялася лише верхівка потворної цитаделі зі склепів де був потого похований великий ктулху коли я думаю про те, що ще там хавається під водою, мені хочеться одразу накласти на себе руки. Мені здається, що Йохансен і його команда були нажахані космічною величю цього промоклого Вавилону древніх демонів. І без підказок здогадалися, що він не був породжений ані нашою, ані якоюсь іншою здоровою планетою. Жах від неймовірних розмірів, зеленкуватих кам'яних брил і запамочливої висоти великого різьбленого моноліту та приголомшлива подібність колосальних статуй і барельєфів із дивною фігурою, знайденою на вівтарі на варті, кидається в очі у кожному рядку описів наляканого мореплавця. Не знаючи, що таке футуризм, Йохансен істотно наблизився до його розуміння, коли спробував описати чудернацьке місто, адже замість розповісти про його план чи будівлі, він розповідає лише, як вразили його незвичні кути і широчезні поверхні кам'яних брил, яких на землі не знайдеш, вкритих іерогліф... іерогліфами і зображеннями яких... та... якихось страшидл. Згадку Йохансена про Кути я наводжу не випадково, бо дещо подібне розповідав мені Вілкокс під враженнями від своїх жахливих снів. Він сказав, що геометрія того міста, яке привиділося йому уві сні, була ненормальна, не евклідова і нагадувала сфери й виміри огидно відмінні від наших. А тепер невельми знайомий з наукою моряк відчув те саме, спостерігаючи жахливу реальність. Йохансен і його люди висадилися на грязькому схилі під мурами Велетенського Акрополя і подерлися титанічними замуленими брилами, які не мали жодної схиці для ноги смертної людини. Саме сонце на небесах здалося спотвореним через випара сієї, вимоченої в морі кам'яної химери, де кожна брила здалося таїлого загрозу в своїх незбагненних кутах, і те, що на перший погляд здавалося заглибаною, насправді виявили, Виступом. Цікаво відзначити, що незрозуміла тривога закралася в душу кожного з дослідників задовго до того, як вони побачили дещо куди страшніше, ніж каменюки, мул і водорості. Кожен з них ладен був повернути на яхту, якби не боявся, що іншого з нього сміятимуся. І всі вони робили вигляд, що прагнуть розшукати тут якісь сувеніри, яких зрештою так і не виявилося. Португалець Родрігес перший добрався до підніжжя Моноліту і вигукнув іншим. Усі вони гуртом зацікавлено роздивилися величезні різьблені двері з уже знайомим барельєфом Кальмаро-дракона. Вони були схожими, як записав Йохансен, на ворота величезної клуні. Усі прибульці вирішили, що це дв... такі двері з огляду на те, що там були... був отвірок і поріг. Проте вони не могли погодитися, чи вони... Лежать горизонтально, як ляда, чи вертикально, як двері Льоху. Як сказав би Вілкокс, тут уся геометрія хибна. Не можна було твердити, що море і земля простягалися горизонтально. Отже, відносне розташування всього іншого здавалося примарно змінним. Брайден натиснув на каміння тут і там без успіху. Тоді Донован помацав його по краям, натискаючи окремо на різні точки. Він поплазував по кам'яній кришці, тобто можна було б сказати ліс, якби ця кришка зрештою не була горизонтальними дверима. І моряки дивувалися, чи якісь двері на світі можуть бути такими шрочезними. Тоді дуже повільно кам'яна панель розміром з акр почала опускатися вниз. І вони побачили що двері складається з двох частин. Донован скатився знизу чи вздовж двірка і приєднався до своїх товаришів. І всі спостерігали, як дивно відкривається вирізблений портал, наче викривлені призмою. Двері рухались по якійсь аномальній діагоналі всупереч усім законам матерії і перспективи. З отвору з'яяла чорна пітьма, яку, здавалося, можна було б відчути на дотик. Темрява справді була чимось матеріальним, адже вона прикривала внутрішні стіни. Вона ніби чекала, поки її звільнять від багатовікового ув'язнення. І справді вона вирвалася, як хмара чорного диму, затьмаривши сонце, і розповзлася на всі біч у переляканому небі, розмахуючи своїми перетинчастими крилами. Із віковічних глибин здійняло, здійнявся нестерпний сморід, і Гоукіс, який був відомий своїм гострим слухом, сказав, що чує знизу якийсь гидкий плескіт. Вони стали прислухатися, аж раптом з, ли, з глибини виникло жилеподібне, зелене, величезне тіло. Воно вилізло крізь чорні двері на заражене повітря місте сповненого отруйного безумства. У цьому місті почерк бідолашного Йохансена став майже нерозбірливий. Та й не дивно, адже тієї клятої миті з шести чоловік, які не повернулися на яхту, двоє померли від одного тільки жаху. Цю тварюку неможливо описати, не існує слів, які могли б передати ту огиду, яка при погляді на неї пронизує всю твою душу». Доводить тебе до божевілля, до зневіри, в одвічні закони природи і підвалини космічного порядку. Гора сунула на них, наче жива Боже. Годі й дивуватися, що на протилежному боці землі видатний архітектор з'їхав з глузду, а бідний віл, як збачив, примарив ту телепатичну мить. Цей випліт далеких світів, ігод, ідол, якого я бачив в зображеному камені, тепер з'явився у формі зеленої слизької маси, щоб підтвердити свою владу. Зірки знову стали на свої належні місця, і те, що вірні стародавньому культу не змогли зробити навмисно, гурт простих моряків здійснив випадково. Після мір... мільярдів років спочинку Великий Ктулху був знову на свободі і прагнув задовольнити своє жадання влади. Трьох матросів кіхті, з мили здоровецької з лапи так швидко, що ніхто й оком не моргнув. Хай Бог дасть спокій цим хлопцям, якщо десь у світі взагалі можливий спокій. Це були Донован, Герера і Енгстрон. Троє інших щодуху побігли до берега, стрибаючи по зелених каменюках, яким, здавалося, кінця краю не буде. І в цей час Паркер посковзнувся. Йохансен клянеться, що його поглинув кут кам'яного муру, якого там не могло бути. Кут, що виглядав гострим, але спрацював як тупий. Отож, леже Брайден і Йохансен добігли до човна і стали з усіх сил висловати бік варти. Тим часом, як подібне, до гори чудовисько прочолапало по слизькому каменю і на мить зупинилося, завагавшись на краю води. Хоча вся команда пішла на берег, пару в двигуні випустили не всю, і відтак їм вистачило кілько кількох секунд, щоб скочити до від керма до, до двигуна і зрушити яхту з місця. Поволі вона почала віддалятися від місця тих страшних, неймовірних подій, збурюючи воду що омивало береги жахливого острова Гробу, а тим часом велетенська тварюка тупцяла край берега, пускаючи слино і щось мимрячи, як Поліфем, що проклинав Одісея, який утік від нього на своєму кораблі. Проте величний, великий Ктулху виявився сміливішим за легендарного циклопа. Він сповз у воду і рушив на вздогін, гребуючи з усієї космічної міцю, так, що підіймалися височезні валих хвиль, Байден озирнувся і побачивши його наближення з божеволією від страху, знайшов божевіль... зайшовся божевільним реготом. Віднині він реготав постійно, аж доки смерть застала його в каюті однієї ночі, в той час як Йохансен був у полоні без марення. Але Йохансен вирішив боротися до кінця. Усвідомлюючи, що чудовисько, напевне, дожене такі яхту до того, як вона зможе розігнатися на повну свою швидкість, він зважився на відчайдушний крок. Запустивши двигун на повний хід, вискочив на палубу і повернув кермо в протилежний бік. Смердюча вода завирувала і спінулася, пара тиснула дедалі вище, і сміливий норвежець спрямував свої суденці прямо на драглистого переслідувача. Щось й над брудною піною, як корма чортяної галери Страшна голова восьминого, на якій звивалися щупальця, наближалися до буршприту яхти Проте Йогансен керував судно прямо на неї Пролунав вибух, наче луснув велетенський михур Потекла слизька гидота, ніби нутрощі з розпанаханого черва тухлої риби Пішов з морі із тисяч розкопаних могил, і Зойк пролунав такий, що хронікер не зміг передати його на папері. На мить корабель було вкрито їдхою і сліпучою зеленою хмарою, а потім за кормою почулося якесь чвакань. Боже небесний, це розвірвані шматки слизу цього космічного виплатка збиралися докупи, утворюючи знову свою первісну огидну форму, Тим часом, як відстань між ними і яхти збільшувалася з кожною секундою, адже варта набирала швидкість від піднятого тиску. Пари. То було все. Після цього Йохансен тільки роздумував про фігурку з каюти та дбав про їжу для себе і божевільного, що знаходився з реготом поруч. Кермувати яхтою після вдалої спроби втекти він не намагався, адже те сміливе зусилля, здавалось, геть виснажило його волю до боротьби зі стихією. 2 квітня розгулявся шторм, його свідомість затьмарилась. Пригадує тільки, як його скрутило в безконечних коловертях часу і простору, як шугав крізь хиткі всесвіти на хвості комети, як невідома сила шпурляла його з глибочезного провалля на місяць із з місяця назад у глибочезне провалля. І все це відбувалося під регіт гурту великих древніх і зелених із кажанячими крилами насмішкуватих. Чертанят. Від цих моторошних жахів Йохансена порятувала поява пильного. Потім були свідчені в Адміралтействі, знайомі в уліці Даніндіна, і довга дорога додому старий будиночок під, окою, під горою Ексберг. Він не міг усього розказати. Вирішили б, що він божевільний. Тому він напише про те, що знає, а там уже і смерть. Тільки щоб про це не здогадалась дружина. А смерть буде милістю, якщо тільки вона витре спогади. Прочитавши цей документ, я поклав його в бляшану скриньку разом із барельєфом Вілкокса і паперами професора Енджела. Туди ж потраплять і ті мої записи, які свідчать про те, що я писав їх при здоровому глузді і в яких поєдналося те, що, сподіваюсь, ніколи, ніколи більше не буде зіставлене. Я побачив усе те, що загрожує існуванню нашого світу, і віднині навіть весняне небо і літні квіти назавжди будуть для мене отрутою. Але навряд чи я проживу довго в цьому світі. Так, як пішов із життя мій дідусь, як пішов бідолашний Йохансен, так піду і я. Я знаю забагато, а культ... культ досі живий. Тулху теж досі живий. Гадаю, знову у тому кам'яному провалі, що ховає його відколи сонце було молодим. Його кляте місто знову затонуло, адже пильний пропливав над тим місцем після квітневого шторму, а от його вірні слуги ходять по землі і досі. Вони ривуть і гуцують, і приносять у жертву людей під увінченими ідолами-монолітами у потаємних закутках нашої планети. Напевно, острів поринув у океанські глибини, несподівано для Ктулху, коли він усамітнився у своїй чорній беззодні, бо інакше людство б тепер животіло у вічному страху і розпачі. Хто знає, що буде далі? Те, що винорнуло, може знову потонути, а потоплене може виринути. Скверна затаїлася у надрах світу і сподівається явити нам своє лице. Нечість шириться в наших містах, де повно негідного люду. Настане час, але я не повинен і не можу думати про це. Тож буду тільки молитися, що коли мені не пощастить пережити цей рукопис виконавці моєї духівниці керуватиметься радше обережністю, аніж відвагою і подбають про те, щоб жодне чуже око його не побачило Говард Філіпс Лавкрафт поклик Духу. Читав Борис Субач, А.К. Роженко.